ויעש חורם את הסירות, ואת היעים, ואת המזרקות. ויחל חורם לעשות את המלאכה אשר על המלך שלמה בבית האלוהים. עמודים שניים, והגולות והכותרות על ראש העמודים שתיים. והסבחות שתיים, לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על ראש העמודים. ואת הרימונים ארבע מאות לשתי הסבחות.